ڈمولانا مبتی توسی بخمت سے زدور اے تفسیر قرآن دا پچاس نمبر کی سٹ سپر محلہ بللخیل مرغوث کی پانچ نو دوزار اٹھ کے شعر اید دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاعت توید سنت کے سٹ اینڈ سویڈیز مرکر دکان نمبر تیس عبدالرحمن بلازا نیز دیمین چوک جنگیر ارور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو اناك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هم الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ سورة انعام مکی سورت ترتیب دو قرآن کریم کی شپاگم لمبر دے پس دو سورة مائدینہ او ترتیب د نزول کې 350 استم نه پس د سوره هجرنا عراوت د سوره انعام د ما قبل سوره سرا او د سوره مايده سرا دا په غړو جو باندې ده اول دا سوره مايده کې حصہ رد او والا حصہ کې رد شرکې پھیلیو او بیا د رد شرکې اعتقادي نسوره انعام کې د دې الٹا او اګهسته چې اول رد شرکې اعتقادی کوي او بیا رد شرکې پھیلی کوي بلداچه مایدا په اخر کې ویل ول الله ملک السماوات والارض وما فيهن نو سوره انعام کوي الحمدلله ولی چې شاید هغه نو حمدونه بیا صرف دا وایا دبل چانا دا نن ګی سوره کې اجماعی دلیل را نقل کړو فنفي د علم غیب باندې د انبیانو نه نو سوره انام کې نفي د علم غيب کې د جناب محمد رسول الله صل الله عليه وسلمه آیات 50 کې والا عالم الغيب نو د تخصيص بعد التاميم شو دارنګه سوره مائده کې ویلو چې نظرو نه یا داد الله رب العزت پنوم باندې ورکوې او د غیر الله پنومې مور کوې نو انام کې د نو کولو وجه ذکر کوي اغا دا چې انام کې ایز دا ټول ذکر کوي چې ټول ما تعجز دي دارنګ نور ګن راپتونه دي داوا داوا د صورت د صورت داوا دا اسبات د توحید اوراد د شرک فعلی اوراد د شرک اعتقادی یعنی اس بار د توحید اوراد د جمیع اشراکو چې د تمام شرکیا رد کړي شرک اعتقادی سلور واړه اقسام رد کړي شرک فی العلم شرک په تسرب شرک فی العبادات شرک فی الدعاء دارانګه دویم عیسیٰ کے عبیارت دشر کی فیلیو کی او سلور قسم مشرکین مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالجن او مشرکین بالکواکب دا ټول ٹول برد کئی د صورت صورت خلاصه دا چه صورت دو ایسی ده اول ایسی ده ایک سو او پدی کې پنز بابو ندی اوول باب کې درې درې خبر ان شاء الله دا به ذکر کوم دویم باب کې او اول باب هغه او درې یو لسم لمر آیاته دویم باب کې بیا سلور سلور خبرې دي او دویم باب د دولسم تر اوشتا ما پورده سلور سلور خبره دلائل عقلیه سلور طرق د تعلیم سالور زواجر سلور دارنگ تسلیان سلور او تخویفات اخرویہ دام سلور د اٹتیس لمبر آیات نا تر تریتر لمبر آیات پوری دے او باوی که لس لس خبری ذکر کئی لس دلائل لس آداب او دلس دل سوالونو جوابات ها. بیابل باب آغد چورت تر نواخلی تنووی لمبر ایا تا پورې او پای کی دلیله نقلی تفسیلی د ابراهیم علیه السلام نه او دلیله نقلی اجمالی د اولسو انبیای کرامو نه بطور تور د اقلی او ترغیب ال القران او ترغیب ال بیابل باب دهکان ویلمبر آیات نا تر اخر ده, ده سه پوره 117 پوره او پای باب کی دره مسئلی دی اول زجر په موریزینو باندي چې توحید نامخ اړي دیمه masala رد په شفاعت قهریا چې په زور سوګد الله نخلاصول نشي کوله او رد بشرک او اتخاظ الولد و سر و سر دلائل عقلیه و ذکر کئی او ترغیب الالقرآن بیا بل حصا فَقُلُو مِمَّا ذُكِرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِنَا تَرْأَخِير ده سُرَةَ فُورِ ایک سو اٹارانا او پدی که دری باب دی پدی ایسا که ارد دی او او دری بابو ندی پکی اول باب دی اکسو پینتیس لمبر آیات پوری پدی که په دی د دی غیر اللہ باندی پی ایک نظر د غیر الله باندی رد دی ایک سو اکیس کے تقابل ذکر کی ایک سو بائیس کے دویم تقابل کی ایک سو پچیس کے او اعلان دبرات بعد العاقبات بذکر کی دویم باو فدی حصہ د ایک سو تر 150 سو او په که رد کئی در رسومات باتویلا سلور رسمونا دری رسمونا برد کی دری او اغینا پس پا فتوا پا مشرکینو بانده ور او پدا رسومو علا ورثرا په 141 کې وا اردو کې د نظور د مشرکین او تحریمات ال عبادت تحریمات المشرکین باندې عبارت او کې 142 کې او, او درو دلال سره مطالبه وو کې وا دلیل وحی راळा نقلی راळा عقلی راळा دارنګي دا سوال او غلط استدلال او داري 15 جوابات دا ذکر کی اواخرہ کې تسلی اورات په تحریمات قہریه درین باب د 151 ناتر اخر د سورته پوره پایې کې سپګن منہیات په ذکر کوي چې دا, دا مکه او پینځم امرات په ذکر کوي په ذکر د تحریمات الہیات کې دارنگی پا صداقت دو قرآن بانده دلیل وحی تخویفی دنیاوی او اخراوی مال بشارت با ذکر کی ایک سو اکاس آٹکی تطعمد کل صورت آبا ذکر کی او اغیقی برد اوکی پا مشرکینو بانده آورد دا شرک و تصرف او بیان د عقیدی د پیامبر فاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو اور سرا ور سرا شپه عقبات په ذکر کړي آوا غونډي چې هغه کله څوک توحید او رد د شرکياتو کوي نو شپه امتحانات ایمتہانات اول به ذکر کی آیات نمبر 53 کې اول عقبہ دویمہ عقبہ آیات لمبار پچپن کے دریمہ عقبہ امتحان آبہ ذکر کی ایک سو پانچ کے سلورمہ و ذکر کی ایک سو بارہ کے پنزمہ عقبہ و امتحان آبہ ذکر کی ایک سو تئیس کے اوشپاگمہ ذکر کی ایک 29 کې دې کې ودا عقب از ذکر کای او داو د توحید هغه غنو ځای نو کې ذکر کای تقریبا یول سپری توحید ذکر کای آیات نمبر 1 کې بیا ولسم کې بیان ولسم کې بیا پنج سو سل وختم کې بیا سلم کې بیا یوسل دویم کې بیا یوسل شپګم کې بیا یوسل او یو پنج سوستم کې سلم یو پنج سوستم کې او او دلائل عقلیہ دیر ذکر کئی منگ بخفل ترتیب سروہ ورنہ دلائل عقلیہ پدی صورت کی دیر دی دانیں په پدی صورت کے اعتراضات دیر زیاد تھی اعتراضات ذکر کئی او آر دیر زیاد ذکر کئی چا اعتراضات تو پیامبر پاک باندے کیدل او داغی جوابات ہو اللہ امام قرطبی رحم اللہ ذکر کئی چې دا صورت علماي کرام ویلي چې دا صورت په مهاجات او مقابله د مشرکین او مبتدیینو کې او هغه چې د قیامت انکار کوله وي دا د هغه په مقابله کې یو لوی اصل دی داننګ امامي آلوسی شکري رحم الله مسائل الجاهلیه کې ذکر کړي وایه انسان دا قتل وغادي چزس راغ روسوم د جاهلیت او پی جنم چ زمانه جهلیت کې به خلکو سکل او زمانه جهلیت کې خلک په سبا نيو نو یا غلا پک پا پکار پا دي چې د الله قران کې سوره انعام الولی سوره انعام ار ټول رسمون د جاهلیت او اکثر د کې ذکر دی نو روسوم د جاهلیت ذکر کوي ډیر کثرت سره سزا کې و موږ تشریکو او څه ځای کې موږ داسې زه د دا وخت د قیلت دوا جنان ورن داسه صورت چویل واړ ډیر وخت دا غاړي او ډیر عجیبان داسره اراد د دا شرک د تمام او اشراکو او مساله توحید ډیر عجیبان داسکه ذکر کای اوس اوله ایسه کې اول باب شاہی عیسیٰ کے رد اشراک اعتقادیوں کی گئی آوائی کے اول باپ سرگیارہ لمبر آیات پورے اوپائی کے دری دری خبر اللہ ذکر کی اللہ الحمدللہ اللہ هم دونا صفتونا دولوحیتو آغا اللہ لردی چھ پیدا کڑی دی اسمانونا والارض اوزمکا واجا علا الظلماتی ودنور او پیدا کڑی دی تیارے ون نور او رنا گانے ون نور او پیدا کڑی دی سم اللذینہ کفروا بربهم یادلون بیاهم لا کا سان چین کارې کوله د وحدانیت د اعلانې بربهم یادلون د خپل رب سره هیڅ ادار ګرځوي ګورا د اول آیات کې درې خبرې یودا مسلا خالق لكل شاین هو الله ای خالق السماوات والارض خالق د هر یو شی د زمکه اسمان الله دویم دا چې جاهل د ظلمات او دنورو نورو د الله او درما masala المشركون كافرون مشرک ا کافر د کافر د ری خبر دی آیات کې ذکر کړي دا masala چې خالق دار سه الله نو پد غرذون کې د تیارو او د رنادا الله نو درما خبره چې مشرک اغه کافر دی او ګور ظلمن ذکر کړي جاما او نور ذکر کړي دا مفرد علماي کرام ذکر کړي وای دي ته اشاره ده چه ده نور رانا هدایت لارا اغا یک کیاو ده لکه امام شوکانی رحمه اللہ ذکر کئی دارنگی امام قرطبی رحمه اللہ دهی ذکر کئی چه نور زک مفرد رادو چې نور رانا واللار لار یوي او گیڑی وڈی لاری ده تیارو اغا اغا دیر زیادی ویل هو اللہ وسګور دويم آیات کې درې مسلې هو الذی د الله تعالی آزاده خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا من تویننده خاورنه ثم قضا اجلا بیا یې مقرره کړې تاسو لپاره نیټه وا اجل مسممن عنده او نیټه د مقرره عنده عنده د انتم تم ترون بیا هم لا تاسو شک کوي اوله مسله هو الذی خلقکم من توینن د خاورنه پیدا کړې دویما مسالہ ثم قضا اجلا بیا قیامت الصغرى نه تا د مرګ اغیدلا مکرر کړي دا او ثم انتم تمترون تاسو شک سو شکوي دینه پس شک شکوي دا ارس الله تاسو د خاور نه پیدا کړي بیا ملاد الله وحدانیت کې شرکو او هو الذی او دالتال آزات في سماواتي چه ده متصرف فاسمانو كيو پاسمانا كي ياعلمو سركم وجهركم پويا ده پا آغا بانده سركم پرازنو ستاسو وجهركم او پا زورا و ناستاسو پد... بانده و ياعلمو پوا ده ما پاسبانده تقسيبون چه تاسو اي قصب کوئي گورا اول مسلا سركم دري حالاتي استاسو د زوره وینا یا پپټس لکه یا استاسو کسب د درې قسم اعمال وی الله وی زاستاسو په سر باندې مالیم ما استاسو په ظاهر اعمال می ما استاسو کسب باندې مالیم ما په درې والو حالاتو کې الله عز وجل می ما و ما تا اتيهم اوس دې زجر د پومور سلاسو باندې یو زجر على الاراض بل زجر على التكذيب بل نه زاجر بل استهزاء نو درې زجرونه ذکر کړي و دینا اول مگر دی فقد ماته تییم من آیتین او ن رازي دته من ین سر قسمه خاامین یاته رایم د نه هو درره پر ورې ګارنا اللهقانو اول زجررو مورزون مخړون کېي فقد کاذاب حقې جر حال تزیبه تهقیږ سره دید نبت د درروغو کو هکته اور کله چېراغې دته فوفا تییم په زرده چېرا بشي دته با اوما کانو بهی ستاژون خبرونه ار داغه خلقو کانو به چې او دې په قران سره د کتاب د الله یا مسالید توحید سره یستازون چټو کې به کولی اول زجر زجر علی الاعراض کانو انهم اورین زجر علی التکذیب فقد كذبوا بالحق او درین زجر بالاستیزاء کانو به یستازون عالم یاو اوس دره حالت ذکر کئ او در نعمتنا اول حالت او ګور سمره متواکل دویم حالتو ف لک نه هم ب زنوو بهم شپغم کې او بیا ورپې دریم حالت ذکر کوی انشا انا م بعد دیم قرنن آخرین دای نفس منور پړی پیدا کړی ماکې میں تبا کلوو او دایې پهونه غی میں په گناونو تباکلوو دریم حالت دای نفس منور پیدا کړو او دری نامونه ذکری په د آیات کی ور مَكَانَهُمْ مَوَالَذَ یُنَوَرُ کِډُو پَسْمُکُو کِئ آباد کړي مُ وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَیْهِمْ مِدْرَارًا بارانونه هم او درې نعمت ذکر کړي وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِم اوبو مې ولوا فر اور کړي وي دا درې حالت او درې نعمتونه دې آیات کې ذکر کړي آلَم یَرَوْ اى اندي غورن کي من قبل مخ کي ددينه دي مين قارنند فلونا مكن نحم چ زايور ک مالم نمکل ا چ زاينه در کلم گا زاينه در کلم گا تا سولرا و ارسلنا سما اورا لي گلم گا باران عليهم پ ديبند مي من تحتهم او گر زول يمن گا نهرونا تجری چه بایدلبا من تحت این پا قبضاد دائی که فا احلکنا هم پس حالا کڑو منگا سبب دو گناو نو دا غی بانده او پیدا کڑو منگا پس دا غینا قرنان آخرین پی ری نوری ولو نزلنا علیکا کتابا فی قرطاسن دیزاینا اوسا ددریو سوالو نو جوابات دره سوالون او دا جوابات یو سوال دا وی کتاب دفعتن واحدتن ولی رانغی دا جوابو دویم سوال دا چه پرشتا ولی نرازی دا غی جوابو او دره سوال دا چه وی خیر دیکن دا پیغمبر دی پرشتا شی سبو شی نو دا غی دره سوالون او جواباتو اول سوالو یرک کتاب پیوز الولی رانغی نه دغې جواب واللاو او کچر راې ګمګ پانې ک چر را ل منل کا پبانې کتابان یو کتاب في قیر تو فهنو کې فلا ماسوو یعنی دفتن واحد خامه خام سر کل با د هغې لا را بیا د پهلاپلو باندې بیا باویللو ه کسانو بیا باې کسانو چې کوپې کللو دد کوفرې کلو چې نه دی دا مګر جادو سرګندا و قاللو او ویللوله نوې لو وال ن رای دغ سوال او دغی جوابو ویللی ی وال یا ایی وال ن رای چې په د پامبر باندېولی نه راضی ویللی ودی چې والی نه راضی ولې نهشي نه لهولې پهبانندې او پر پرشته ولې ن رای الله اکبر دی به رای شي د سره د پارشته را دا او د سره د پرشتہ ملګری شیدا د ویم سوالو الله وی ولو انزلنا ملکه ک چراوله غمغا پرشتہ له کوزل امر نو ها و خفه خا صلبو کلی شیدا زابو ثم لا ينظرون بیا بدیلره مهلت ور نکلی شی ک پرشتہ را او هغه ټیم بیا تاسو انکار وکنو بیا خو بځما زاب رازی بیا بځما زاب رازی ولو جعلناهم ملکه دریم سوالو چې د دې پرشتہ شکنه نو د غې جوابو والا ن ځلنا ولا جان که چر ګری منګه دفان بر له ملکن پرشتتالله جان لا ورجلله بی بی نو بیا به هم د ګزو منګه ساړهی ینی صورتت د سړی باندې واللهله بس اوخوا مخه ګډټ شوی به والې هم پ باندېل بسون چې دی پکې شک کوي که دا ما پرتام را للی ګ نو چې دایڅخات ته نو بیا په شکل د سړی را نو بیا به چې سړی دی نو بیا به شک ولا قد استهزاء اوس دې نه بیا درې مسلې ذکر کئ الله اکبر یو یې مسله استهزاء برسول دویمه مسله دا چې د یو دا د انبیا سره ټوکی کولی بل دا چې د انبیا سره مسخره کولې او دریمه مسله دا دروغ جنتیای کولا عاقبت المكذبين دې مسلې ذکر کئ تا او تسلید نبی علیه الصلاه والسلام پا تحقیق سارا ٹوکی کلیشوی پلوی لوی انبیاؤ سره من قبل کا مخکستان اوله مسالا پا ها قبل لزینا ٹوکی شوی دا آوال شوا پس پچا پیرشو دا آکستان سارا سخیرو چی دای ٹوکی کولی من هم دا دی انبیاؤ سارا ما آغا عذاب کانو بی ہی استازون چودی پا غی سارا چی ٹوکی بے کولی تگو ردوی مسالا سخریہ او, او بل دا. قول سیرو او آیا دیتا او گرزی فزمکا کې شیخ دویسا اوی بمانا کولا پا حوالا دی ما هم سمر قندی بانده اوی باوی سیرو فی الارضی اقراو القرآن او گرزی فزمکا که مانا قرآن الولی نو قرآن بدر بانده رو طول دنیا سر او کی لطاو پلان که می تبا پلان که می کامیاب که طول یو یو گوٹ گوٹ بدر تاو خیل او گرزی تاسو فزمکا که او گوری س کایف کانا سرنگ شو عاقبۃ المكذبین انجام د دروغ جنون کو دریمه مساله تکذیب د انبیاء وبکو وګورا اوله مساله استهزاء د انبیاء سرا دویمه مساله الله اکبر سوخریا د انبیاء سرا او دریمه مساله تکظیم د انبیاء هو دا دریمه مساله شیخ دو شアフور 아이 ذکر کئ وای لو لو انبیاء مرادو دا تقریبا یو لاک صلیر وزرک مبیش انبیائی کرامو در ای سور دڭیلن چکم دی اغرا رسولانو او پنز پدی کې بیا ExcelKK انبیائی یو داغِ جنبه نبی کریم صلی اللہ علیه و Penzب حضرت علیه الآنی سلام دی او دویم دا نه حضرت ابراہیم علی سلام دی دریم او پنز پدی نوح علیه سلام دی سلورہن دا ر influenza سلام دی او پنزم حضرت نوح علیه السلام دا اولو علیه سلام نو هغه ول اعظم انبیاء دانګي پیغمبران رسولان ټول سره ټوکې شوستانه مخکي نو کستانه مخکي ټوکې شويدي تاسو سره ټوکې گئی دا ټول رسوم د جاهلیت تي ټوکې د انبیاء سره د دایانو سره دانګي سوخريا دانګي ایتان نسبت د دروغ دا ټول رسوم د جاهلیت تي او دا هغه زمانہ کې کېدل وسوم داسې کیږي الله اکبر قل لمم ما في السماوات والارض ذويم او باب اوپدی کې ذويم باب اوپدی کې سلور سلور خبره او هغه ذکر کوي سلور د لایله عقليه درنګ سلور الله اکبر طرق د تعلیم ذکر کوي زبوام اول دلیل اصلي ګوري ورسره ورسره وامه قل اوایا لیمند چاده پاره دی اج پاس مانونو کی دی او اج پزم کا کی دی دا اول دلیل عقلی د چاده پاره د اختیار دا سوچ اس مانونو کی دی او چس اس چسمه کا کی دی قل لله اوایا طول پټولا اختیار صرف د الله تعالی دی کتب علی نفس الرحمه مکرر کړي دا په فلزان باندې مهربانی د پاره د مؤمنانو الله اکبر لا یجمعنکم ګره تخفیف اخروی اول لمبر یو دلیل عقلی شو او یو تخویف او خریشو اللہ اکبر لا یا ج نه کوم خه جنببه کې تاسولاه اللا یو منمل دقیاممه تا چې نشتهې شپراتلو دا کې الله ځین نه خیررو کسان چې توان تاوان کې اوو پل ځ له په لا یو ینون ایمان نه راړي والله هو ماساکانه دویمدللیلی عاقلی خاص د دی الله په اختیار کې د سڅکانه چغی عرامنیوي پشپکې نههارې او پورته کږې پرځ کې نه شرفف نهارري ولہو ما ساکنا فی اللیل و النهار چه تقدیر ته ضرورت پکینی داسه بشی خاص د دی اللہ د پاره اغه سدی سا ساکنا چه سو سکون نی مسکون دی اوسه دن دی پرا جوش پکې مانس په دی کې مسکون دی آرام نی دی ټوله اختیار د الله دی دا دویم دلیله عقلیشو شو هو او د الله تعالی سميع العليم اوريدن کړي پواخه اوريدن کړي او, او عالمه قل اغير الله الله اکبر طریقه د تعلیم اول نمبر چه دی وتو ويب بل عليه چه کوم دی وي زمنګ عليه اوتا الا عليه اوه یا کنه نو دا غیر د تعلیم نبي عليه السلام خص طالب اول عليه اوما قل دا وتي د جاهلیت چه زمون आले هو تهم आले هو یا تاتب مو کنه خیر ده کنه لګ لګ اومه نه کنه قل اوایا غیر الله آیات الہ تعالی نہ اتخذوا وليا جوڑ کما زو مددگار لرا فاتل سماوات چه اغا اغا الله چې پیدا کون کې د اسمانو د زمکو دی او د الله تعالی یو تو ایم ولایو ترم دو ډای ور ک خلق لرا والا یو طعم او د لرا روټی نشور کوله توام نشور کوله مانس اوله توجید یو تو, تو, تو, تو ایم یعنی محتاجن الیه دې ټول خلق د نغواړي ولا یو طمو دا محتاج نه لې دیمه معنی یو الله اکبر طول خلقته ډوډای ورکي ولا یو تهمو زالک الولی دغه ولی دا غیر یطعم بش یطعم بیان شي دا غیر ولی د اچالم نشور کوله یاده معنا وهو دا الله تعالی رټی ورکي خلق لرا ولا یطعم ولا یطعم یا یطعم خپل ډوډاین الله اکبر محتاج نه ده وی خیر ده مسالات دست ضروری خونه ده پریگی ده کنا وی نه زمان موری ما قول او آیا این امیر تو چه بیشنک زمان تامر کلشوی ده چه شما زا والده آجانا چه غالا کی اخت دی ولا تکونن نا والده چانا چه غالا خیوی ده ده امتنا ولا تکونن نا او نش ولا تکونن نا و مشتا من المشترکین ما تا حکم ده شوی ده من المشترکین ده مشترکانو ما ماتا خدا امر ده زد چه کم ده معمور من ده دوی ما طریقه ده تعلیم شوا دره ما طریقه تعلیم ویسه چل لے که ده مساله ده پری خودنو سبو شی وی او آیا دره ما تعلیم او آیا انی اخافو بشا کزیاری گما ای ناسوائی تو کچرین فرمانیو کلمه در افل در عذاب در رزی لوینا کز ده نور و خلق و تام چی ده اولیاء انبیاکار سازان ده نو ما بانده باد در لوی رزی عذاب راشی منیوس منیوس صرفان ہو اسوګ د چوالو له د کامیابی عقلی یم ذکر شیو اوس درې موصلورم دلایل عقلی ذکر کای درېم دلیل عقلی کچاری او را تا الله تعالی بی ضرورن سو تکلیف فلا کاشیفا لہو ایلا ہو پس نشتی لرکا انکی دا د پارا مگر دا غیو اللہ دے و به سسکا او کچاری او را سویتا تا و ایم سسکا کچاری ایرا دو کیت او را سویتا تا سخیر فوالا کلی شین قدیر نو دا اللہ تعالی پور یوشی باندی قدرت والا دے سور یونس کی برای یا مسسب کا بخير فلا رات بالفضلی 107 سو سورہ یونس کہ آربیا سو کو پاسکول نشکال لا اراده وکي آربیا سو کو پاسکول نشي د الله مهربانی او د الله رحمت اسو کو پاسکول نشي بیا الله اکبر دې ځای باندې علما کرام ډیر اجیبا جیبا عبارتونه ذکر کوي او دا ماناسو چهار زرر ورکاون کې صرف یو الله دی نور زرر لړکول واله سوق نشته چې بیا د زرر د چانل لرکی خیر رسونه کې صرف یو الله دی بل خیر رسونه نشته د دیو جنا فظهر ربانی کې شیخ عبد القادر جیلانی ذکر کړي وی کل ما تاتمدو عليه فويلاوکا او كل شي انتخاف منه وترجو فويلاوکا ار هاشي چتا پې تي ما دو كنتا ځان الله د جوړکو او کم شينا چته وي ريده او ته دغه نه امیدونه ساتي نو دارزان الله د جوړکو بیا وي قلب کا لا يوافق لسانك فیا لوکا لا یووافق قولک قل الله اکبر الف مره بقلبک ومره بلسانک الله اکبر واستاذلو استاذلو اغه د دې سره موافقه استاد جب سره نه کوي نو استفعل استاد قول سره موافقه نه کوي وقف جب باندې فضل باندې پجب یاو فیروایا چې الله اکبر الله دا هر سنالو دی نو پزړه باندې زر پیری اوایا الله اکبر اب اوي اما تستحي ان تقول لا اله الا الله طال هيام ندرځي چې تداوي چې لا اله الا الله ولك الف معبودن غيره او استاد پارا د الله نماسيوا پزرګونو الی هدی پزرګونو الیا توب الاله عز وجل من جمعی ما انتفی د الله تعالی طرف ته توبو با ساده هغه تمامونه چې ته پکې توبو با ساده الله نه دا ځان لدې سجول کړی د دنیا الی هدی رزان د پاره جوړ کړی دی او پزړکې ده غیر پروته او په فله باندې صرف لا اله الا الله وای الله اکبر وهو القاهر صلو رم دلیل عقلی وهو القاهر د الله تعالی زوره ورده فوق عباده په بندگان خپل باندې وهو د الله تعالی حکمت والا او خبردار بادشاہ دی قل ای شیء اکبر شهادہ الله اکبر صلو رمه د تعلیم قل ای اکبر شهادہ د ایسوال وک چس په خپل مثال دا و باندې دی پېښ نو دا اغه جواب او طریقه د تعلیم او آیا کم یو شی ده چې ډیر زیات لوی په گواہی کې او آیا چې الله تعالی ده شهید بیني وبینکم اعا گواده په ما بینځما او په ما بینستا سو کې الله گواړ کنه کته وای چې ارب څه دلیل نه پېښنه ک ان شاء الله د قیامت پر زبانه چې کله الله فیصله کینو الله غوا دی غته چې را مساله ده چا کا او چا مساله بیان ولا و اوهیه الی هاذا د متا د دی, دی قران کریم له کوم بده پاره چویو رم زتا عربی په قران سرا و من بلغ او هغه چا لرا چا تور سیدا قرانی کریم چا چيدا قرانی کریم او سیدا مفسرین کرام امام امدارک دارنگی اللہ ما کرتا بی وغیرہ دامانا کی من بلغہو من بلغہو القرآن ایلا قیام سا تر قیامت پوری چی چاہتا دا قرآن کریم رسی نزاغی یروم ها او پسی یروم پیغمبر انزار پسور کی لئن زرکم بیه ومن بلغہ به ایب القرآن تو قرآن باندی پیغمبر افاق ویز خالق یروم اللہ اکبر بابلسنیه ری گوایا ا انکم لتشهدونا آیات سو خامہ ها گوای کوي چې انما الله چې بشکد الله تعالی سره نور آل همشته ک دی گوی کوي نوایا لا اشھادو زو گوای نه کومه قل وایا انما هو اله واحد بشکد الله تعالی الیاکیو دے و انن نیو بشک ز بریما د اغه ما بو د نا چې تاسو یې صدر جوړو د سره زداغه نه بالکل بریما الله الذين زینا الملك کتاب اګه سانچ ور کولې موږ غوې لره کتاب ياري فونو په جن دي په امبره فاکلرا يا په جن حقاني دي كتاب کما ياري فون اب نام لکه څنګه چې په جن د خپل زامن الذين خسروا انفسهم اګه خلق خسیرو چې په تاوان کې اوغرزو خپل زانونو لرا خسروا انفسهم یادا اللہو اللہ چه بائی کارٹ نکی اب پیغمبر خو بائی کارٹو او دی بائی کارٹ کوي یادا مانا خسیرو انفساوم سوک دی آغا سوک دی چه دو قرآن اغیر او انزار نقبل ای فهم لا یومنون نو دی ایمان نرادی اوز گورا زواجر زاجر سلور و زجرونو کی اول زجرو و من ازلم سوګ دې ډیر غټ ظالم میمن دا چانا افتراچ جوړه کاله الله لای ک زیبا فال لا طالب اندرون لرا او کذب بی ایت ای نسبته دروغ او کاتون زمنګ دا غټ ظالم دې اغه سوګ چې ده الله بند دروغ جوړی او غټ ظالم دې اغه سوک دا اول زجرو غټ ظالم دې اغه سوک چا ایتون ته نسبت درو کوي خدا ګوره ایسوګ نوې ها چې دا دروغ دی وچ کاله ته درس تکین دا دای د ځان پکې جوړ کړ دا او نو دامو کذب د قران دی انه بهشاک شان چنکام بیاږي سالې ما نو دنیا او اخرت کې و م نحشرهم اول تخفیف اوخروی اغه ذکر کو نو اوس دویم تخفیف اوخروی ذکر کای لا یجمعنکم بارل امریات کې اول نو دلته دویم تخفیف اوخروی و م نحشرهم او پارس باندې چې کلمه جواب کوم غدای ټول پټولا ثم بیا اوی منگا کسان تا اشراکو چه شیرکی کڑو اینا شرکاو کمون لزین چر تا دی ستاس آغا شرکان آغا کنتم تزو مونا چه تاسو پی گمون اونا خدای توب کول تازو تا خدایان وی دا خدای توب گمون اونا پی کول آغا شرکان من چر تا دی راش ستاس امداد دی لگو که کنا سم ملم تا کن فتنتو هم شیخ دا پیندائی آغای جوارو القرآن کی ذکر که ذکر کئی چه د مولانا حسین علی نوور الله مرقده و مر کولا گنده جوابه دارنگه شیخ ده ویسا آغی دا ده آمانه کولا شیخ ده پنج پیر آغی هم ده آمانه کئی سم ملم تکن بیا با نوی آگنده جواب ده ده ان قالو مگر دا چه وای بده واللہ ربنا قسم دے الله باندي چرب زمون گد ما کننا مشرکینا چینو منګا شرک اون کی مونږ غواړ دو شرک کلم نه دے منګو سارا سنا خبر نو منګ چا شرک کړه دے او نو زورو او ګورہ کیف کذب علی ان پسم سننګ دروغ جوړ کو په خلو ځانونو باندي عروق شو دای نه ما کانوا یفترون عاج دی بد دروغ جوړول د دروغ خدایان نن ټو لاړ الگډ وټ شو وسو گوره دا جواب چه والله رب بنا ما کننا مشریکین دا با دای پینزم زل بانده وی دا دین امخ سلور مراتب نوری اول لمبر تاسو گوره سور قصص آیات لمبر چون ساٹه اکبر سور قصص آیات لمبر چون دقیامت میدان کے پس منظر اللہ رب العزت ذکر کئی وقیلدو اوبلشی اودو اوبلتان سو شورا کا کو مخبل خدایان لرافدا او ہم چدیت اللہ او مخبل خدایان مراوبل اس کا ن فدا او ہم دایبا او بری غیلرا دایبا یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم او دستگیر و پلان کیا او پلان کیا او کرم بابا و میا بابا دا ټول بچی درسو فدعهم او اوازونه به شروع کیدای آیت فلم یستجیبوا لهم پس قبول تیا بون کړی غید د دفاره او او اووبوینه د عذاب لو انهم کانوا یهتدون کاش ک دنیا کلار مندون موندون کی کاش کدی دنیا که لارمون که وی چه دی چغی شورو کی اول با تا دی چغی ہوئی نو دویم بیا اوگوری تاسو لک سور ای نحل سور ای نحل اوگوری علتا که اللہ آغای با پدائی بانده رد بیا سور ای سوار لسم سی او آیات لمبر چیسی آیات لمبر چیسی الله اکبر دای بچغې شروع کی وا اذا را الذين اشركوا شرکهم اركنچو بوینیا کسان چې مشرکانو دنیا کې شرک ما خپل معبودان لره قالو نو وای بدای ربنا هؤلاء شرکاء الذين كنا ند من دونك چې دایو ته الله بو ته خپل شریکانو بلکنه سورې قصص کې لکه وا ن چې اوګوا تن دا بدا ش ک. يالا يالا دقا دي دقا دي دنیا جي بي دنیا كرنا فاوزارا راكو دقا دي ربنا اي رب زمنگا هؤلاء دغا دي شرقاونا لذينا شرکانا ومابودان زمنگا كنا ندو من دونكا چه او منگا چه بالل بدي منگا سواستانا فالقاو واپس بكیا شرقا ددي الائهم دي تا القاولا جواب انكم لكا زبون چه تاسو ييدرو جنا ايوته زيد درو جنو مونسه خبريو والقاو او او بغور زيده مشرکان الاله الله تعالی تا يوم دین فدارس که اس السلامه صله لرا او ز الله او رکبشان هم د دینه اس كانوا یفترون ش د درو جوړول نو دويمدا چه هغه با تاي درو جنو مونسه خبريو نبيان تاسو له ګورې سوره یونس آیات نمبر الله اکبر چوس هغه یو تا به نام را واپس کې ول خو بده چې چغی شروع کینو بیا چې هغه تعالی سواخوا وانه چي نو بیا ودی وي الله د کومون بو ته چغی وله نو درې مرته بیا د بل جواب به او بل دروغ او بل کارکړدګي سوره یونس آیات نمبر 28 کې هغه لګو غوړی الله اکبر سوره یونس یو لسما سفارا آیات نمبر 28 الله أكبر وَيَوْمَ نَحْشُرُومْ جَمِيعاً او پا آرز بانده چه جمع وكم انگا دايلارا طول پا طولا ثمانا قول اللذين اشترکو بيا بوا منگا آكاسان تاچه شرک کرده مكانكم ادره گئی پا خلو زائنو بانده انتم تاسوا شرکاوكم وستاسوا ما بودان فَزَيَّ اللَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَ تَابُدُونَ سوره قصص کے وطا چغی شورو کی چلتے ہوئے نو بیاد وطای چه اغیب وطای زید داروخ جنو. چ هغه و تا دروځونو وي نو دای برکه سه حیران پات شي الله به جدای را ولی و فزینا فجدای براول موږ په ما بند دای کی وقالا او شریکان ا انبیا او لیا بزرگان ټول ما کنتم یانا نو تاسو چې زمون عبادت مو کاو فک ف بالله شهیدم بیننا و بینکم ان کننا عبادتکم لا غافلین پس کافی الله تعالی ګوا په ما بین سم گا تاسو کې چې بشکم ګ تاسو د بل نا بلکل نا خبرو منگتا اسپتام نوا منگتا سپتاوا اس چی جدائی راشی نو تانسو بیا لگو گو رہی سورہ مومن حامی مومن آیات لمبر چورتتر سلی رشتہ منسی پارا حامی مومن اللہ اکبر ال تاکی چورتتر لمبر آیات لگتا سو گو ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا زَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنَّ دُوُوا قَبْلُ شَيْعَا سَلُو رَمْ لَمْ بَرَ تَغَبَانْنِي سَلُو رَمْ لَمْ بَرَ جَوَابَ دَي دَائِ چُجُو دَائِ رَاشِن دَائِ قَالُوا زَلُوا مسالورم جوار ددای بدای چې یا الله زمونږ نه خو خپل معبودان لاړل روک شو په پین زمزل باندې او بیا دای داوی والله ربینا ما کننا مشتکین خو شرک نه وکړي دا چې دای بالکل نه امید شي او هر څه د خیال او خاطر نه اوس خو هیڅ نه بیا وای چې یا الله مونږه شرک نه وکړي الله وای دی دروغته وګوره اون او گورا کیفا که زبو علان پسیم سرنگی دروغ جورگلا فخفل زانونو بانده و ظلانهم او روک شو دینا ما آغا چی دی با دروغ جورال و من هم من یستمیو الیکا دویم زجر اول زجر و من ازلام و من من افترانو دویم زجر و من هم من یستمیو او بازیر دینا من آسوک دی یستمیو الیکا چی دلر نغوگ دی تا تا و جان نالا قلوبه هم او گرسولی دی منگا پس لونو دی افقهو هدا چه پوانش دی پده قرآن بانده او پوغ و گنود دی کی وقران بوج لرا و این یارو کل آیت لا یؤمنو بیا که چروین دی هر کسم دلیل لا یؤمنو بیا ایمان نرادی دی پای بانده حتی ازا جاؤ کا سر دی پوری چه کل راشی تاسها یو جادیلو نکا نجگن کئی تاسرا باسم باہسا کئی دی دی تاسرا یا قول اللہ زین ویا کسان کسا روج ان ها ذا الا اساطير الاولين چنه دا مگر کی سید په خوانو وا هم او دا خلق منكيږي او او یا نہ منکوی خلق لرا عنهو د قران کریم او نہ انو او خپلم نری د قران کریم یا یا دمانه او دای پخپلا یانهو نہ منکوی خلق لرا عنهو د تکلیف د پیغمبر نہ د ازاده پیغمبر نہ وین او ناو لری کیږي عنهو پخپلا د اتبار پیغمبر نہ خپل د پیغمبر اتباع نه کوي لیکن نور خلق تنه منا کوي لقد ابو طالب اغا حالت <تصفح> الله اکبر ابو طالب اابه چکم ده, ده نبی عليه السلام نا خلق منا کول <تصفح> د تکلیف ور کول نا خو خپل ایمان نرالو او داغه اشار اابه چکم ده ا علماء ور نقل کړي امام روح المانی مظهریو کرتوی چا شار ویلو نبی علیہ السلام وتوی وی ګوره به معنی خلق منا کې را باندې ایمان و خدا قسم کدی ټول راځه ماشي نو تر سوې چې زنیم د پنکړه خاورو کې دای تعالی اسمن شکواله فسدا به امر کمالک غزا زتون واب ابشر بزا کا وقررا من کا یونا مساله د صاف بیان کا اس قسمه شی په کې پرېږنه ده او ایوا دا په دې مساله خلق له زیری ور کا اخی کا په خپل بیان ودعوتنی وذمت انک ناسہی فلقد صدقت و كنت قبل امینا تمال دعوت را کو زپ ویګم پدې چت جما خیر فائے او تماخ کے نام کینام رشتونه صادق امین وی وارث دینن قد عرفت بانه من خیر ادیان البریت دینا تا ما تدا ست دین پیش کړه دې چې زه په دې پویم چې دا د دو ټولو دینونو نه غوړه دین نه پوې سوaje سدا چې نامنم وی لاو لال ما لا ما تو اه هزار مسبتن لوجتنی سمهم بی زاک یقینا ک ملاماتیا او او یارا نووې نوتاب ځلې دلې وې چې یقینی تا سره ملګري کې دیو کنا الله اکبر وهم ينهون عنو ویناونان وای یحلیکونا او نالا کوي د الا ان پسو ملګر خل ځان نه ما شهورونه دينه پوریږي ولو تره ازوقفو علی النار دریم تخوی په اوخروې دوه تخویونه مخکې ذکر شو اوس دریم تخوی په اوخروې والاو ترى او که چریته وین ازو کی فور کلا چوبدلای شده علان ناری اور سخه ق فقالوا وای بدیا لیتنا افسوس دمن لاچوا پس کله شمنگا او نوی کله منگا ولانو کذیا یات ربینا او دروجنتیا اون بو دروجنتیا وونکو منگا پایاتونو درو خواندیا او شوب منگا دو مومنانو بل بدا لهم بل بدالهم بلکه خکارا بشیدای تا ما اسو یخفونا چپطاول بدای من قبل مخک ددینا مخک د مخک ددینا اشریکیاتو یا ما اغه توحید کان یو خفو او یخفو یو خفونا چې پټاو بده مخکې د دینه یا اغه شرک خپل سینو کې پټکړو الله اکبر لارو دووه او کله رددو ک چر دیی واپسکلشي لادونونخوا مه دی به را ګځ غ ستا چې منکل شو دی داغینا و نه همله کاذ ب نه او بشه کخ مخهیدي خا د رو د روژنددي اوس دریم جرو اول جرو من ااصلله ممن منافته دوی مو بیا و من هم و من هم ستیک اوس دریم زجر دی ځاینا و قالو زجر پین کار دقیامتو وقالوا اوای دنه ان هی ان ردا مگر ژوندې ژوندې زمونږه د دنیا او ما او نیو او نیمه بوسین بیا دوباره پورته کله شي مونږه قیامت کې بیا نپاسو پاسو الله اکبر او دې ځای کې بیا شیخ د شاپور او اوه کس ما حیات ذکر کړه دې کله کله کله را شو يرد حیات سمانا ده واه اوه کس ما حیات ته تکمه معنا اخلي ولو ترى سلورن تحويف اخروي ولو ترى اذقفو ولو تراو کچری تووینی از وقفو ارکالا چوو بدرولشی دی على ربهم فل رب محاما خوا على ربهم اے الہ ربهم قال علیسہ آزا بال حق ولو تراو کچری تووینی آکستان لرا از وقفو ارکالا چو بدرولشی حالا ربہم خپل رب تعالی لیسا ذبال حق ائنه دا قیامت رشتہ قالوا بلا پر رب قالا او بو ی الله تعالی لیسا ذبال حق ائنه دا قیامت رشتہ قالوا او بو ی بلال ولینا قسم نے پر اب زم گباند قال او بو ی الله اسکه عذاب لرا پر سبب دا چکو تو تنسو انکار انکار مو کو د ننن عذاب اسکه الله اکبر قد خسر الذین صلرم زجر دری زواجر مخ کې تیر شو سالو رمځاجر قد خاسر الذين پتا کې سره تاوانین شوا کا سانچې نسبت کړو ملاقات نسبت د دروغه کړو زمنګا ملاقات تا ملاقات الله تا تر دې پوره چکل را نه تا راغلی تا قیامت بغته نن قالو یا تر دې پوره چکل را بشې دې تا قیامت نن صافه نوایبدې افسوس دې مونږ له افسوسې پمونږه باندې پاس باندې چکه مې کړل مونږه پجوند دې کې یا په حق د دې قیامت کې وهم او دې اچتاون او زاره بوجو خپل الله ور په شانګو باندې الله سا یرروونه الله خبر دارهریلب دی چې دی بوجونه اوچتې ومال حیا تو دنیایا ومال حیا دنیا او نه د جو د دنیا اللهلهبون مګ لبي د وړودي واللهون او تممااشدي د واانو او خامهخ کور د اخره تو غه دی د پرار کسانو چې ځان بچ کوي د شررک نه او ایا تاسو 악ن لره قد نعمو ان هو لا يحزنك الذي استسل يعني شروع او سلور قسمه تسلي نبي عليه الصلاه والسلام الله ذكر کوي سلور او لا تسلي قد نعلمو تاکي سره من غپو اين لا یزونو کللهځ چې غمجنووي تا لرهغا او لا یزونو کلدي چې غم جنووي تا لرهغا ی پلوونه چې وای په نه هم لایو کل زیبونهکه ف بشهکه د اندي ننس بد د درروغونه کوي تا تعاللیکن ظالمان پهتونو د الله باندین کار کوون کېین کار کو دله دا یاتونونه یوه تسللی او پ مریفا کا خپ نه شي خپ نه شي کهد تا تا ننسبد د درروغو کوي نو دا اصل کې د الله دا یاتونین کار دی تا سره دشمن ن خپ کې والله قدو کوې ب دو متهصللي والله قدو کوې ب تاې سر بد دروکلی شو د للو بیا او تمخکستانه هغې صبر ک پ سمانې چې ن بد در وغ شو ه اوته کلب چې وکلی شو له ترې پې چېراغ ه ن سررونا د زمونګه والله موبددي لا الله نشته د بدلهون کې وادو د نو سرت دله له جا ا کا من نه به مووروسلینو تا کږ سر راغلی تعته د خبرنو د بیاوونه و انکان نه کابراليیک ی رازو هم ب تسللی درېما تسللی و انکان کب راعلیک او کچری چې ګنیږې پتاببانې هغه مخ اړهول د دی د مساید د توهیدنا۔ الله اکبر فإِنِ اسْتَطَعْتَ نُبَاس کټی رت تان کټ لری د چت تلاش ک یو سورنګ بل اروزې پزما ک کې او سلما یا یا و پړای په اسمان کې په تروب د اسمان پر سراړه تدایته بیا آیت معجزہ وی معجزہ راړه ک نه سن پیمبره پاک با خفاکی ده اللہ دی خفاکی گما ستاب وس کے داش تیو سورنگ ز مکه کو کی یا اسمان تو جو دی لا معجزہ نیشته دی نشتے دے مانستا کار داده چ بسم صلا بیان کا ولو شا اللہ او کے چرے خو خید اللہ تعالی نو جما کڑی به ودي ټول را په ہدایت باندي هواله زمانہ کړه 48 د سوره مایده اوای کی وی ولک لیبل وکم امتیان کی پتا سوونه فلا تنکونا نافسمکه غتو منل جایلین دا انجمه کار نه د بی خبرونه چې د انجمه کار نه بی خبري دا, دا, خبر دا غینه مکه گا ان ما یستجیب الذین صلور متصلی ودا په شان د مړو د دمړو او ملو ته خبر اورولو اغنشی کوله سره نو مړي بالکل ناوري او دای خو کاوري خزرې ناوري دا پښان د مړو دي ان ما یستاجيب الذین بشکا خبره دارا چې خبره قبلی ان که سان چې غي اوري او مړي پورته وکړه تعالی غي لرا ثمایلیه یور جون بیا خاص دی الله تعالی وا فاس پکله شیدا ټول خلک معنی د پښان د مړو دي نو بالکل ناوري او دای کاوري نو زړې ناوري دای ګونم ځکه واځه شه مشبابي هي که اقواوی نو مړي بالکل ناوري د دا پښان د مړو دی پرېګ دا تسلین علی السلام ل الله ورکي او دې صاحب باندې نظم دورار سلاجุล منیر مظهری بیزاوی جلالین وغيرها فتح القدیر ذکر کوي او شه د ویسه په د حواله ذکر کولې پدې صاحب باندې چې علماء کرام وي پدې صاحب باندې چمړی ناو لري ښه مړی ناو لري آی دې صاحب باندې ذکر کوي علامه ابن جریر غرائب القرآن وغيرها نورو مړی ناو لري اسه کوي چمړی اوري وقالو لولا نزل عليه آيات من ربي او وای دی ولې ناراضي په دوان دی او معجزات طرفان درودونه قالو قلوا ايما ته ان الله بشك الله تعالی کا درې په دی باندې چرولېږي آياتان او نصایو معجزاله کین اکثر د دی نه لا یعلم نپويږي په هغه کده معجزې باندې اسی چې کده یا نپويږي په هغه کانیه د قران په یا نپويږي په قران باندې گو پو, پویګينا زکه انکار کوي دا بل باب دويم باب ختم شو او په دې کې سلور سلور خبره ذکر کولی یو دا چې سلور طرق د تعلیم ذکر کړه سلور دلایل عقليه سلور زواجر سلور تسليانه دا ذکر کړه او سلور تخویفات هغه ذکر کړه اوس بل باب او پای کې لسلس خبره لسل دلایل عقليه لسل آداب او لسل جوابات دا سوالونو الله اکبر <coughs> من کا سملا دټې الله اکبر درېم بار او دې کې لسلس خبره ورسره ورسره ان شاء الله زبا نشاندای کومه او ورسره جوابات دسوالاتو اولس آداب دا ذکر کہی وما من دا بتن فیلر دی او نیشتری ز د سرف مک ک والا توواررن او مارغا یا تویرو ب جنا آہی یچیاوا کئ دی عزی د پپلو 2016 مگر مخلوک دیں امثالو کومپشان ستاسو پر عزک در کولو کے ما ن نظر تاسو لام روزی در کوم نوغی لاور کوم ما فر تو ن فیل کتاب کاین نه دی کے منا په کتاب کے من شا د سشنناسم ایلارب ہم یوشررونا بیا الی ربہم رب دیتایو شرون جم بکړې جمع جم بکړې شیدای الله اکبر بعضی فکر کوي چې دیګه ګوره ما من دابتن ارزیند سره ذکر کړل دی نو هر زند سره الله اکبر اوی کم کوم نه اوبد قیامت پر از پاسول شي او حدیث کې مراد چې خکرور به د بخکور نه بدل اخلي او غیان و غیره دا ټول به پاسول شي لیکن یه شرون جمع دو زویل عقولو دا او بل دا چه بنی اسرائیل که برای شی پینزل لسم که وما کنن معذبین حتی نبع سرسوله پیغمبران چه ولیگم نو علا عذابار کم نو غیانو تکم پیغمبر را غلیلی چه غیلو بیا عذابون ورکولشی بدلی باسته شی نو دا حبر سینه نکه مدیس که چه رازیخ کراور بدا بیخکر و نبدا لقلی غینا مراد زورور ده زورور بدا کمزور کمزور با دزورور نه بدل اخلی یعنی بهکور او الی بعد اخکرور نه بدل اخلی ال تک بیا نو معنی داتې مرادی دانا چې حقیقت کې بدغه پاسې اداي حشر به کیږي اما فرض نافل من منشه د هر شی اصل قران کریم کې شته دی یا شیخ د پنچ پیر ایب ووی ما ترک نافل قران من دلیلن مون قران کریم کې اس قسمه دلیل نه لري منګا دلیل نه لري پر خو یا ما فرطنا فیل کتاب کتاب نه مراد لوح محفوظ ده او شی ان نه من ائین من تقدیرن عارف کس متقدیر لوح محفوظ کېشتلې ما فرطنا نده پرهوله موږ غافل کتابه کتاب کې مین شي اند سشنا ثم الى رب بیا ثم الى رب بیا د خپل پرورده ګار ته یو شرون جمع وکلیشي والذین کذبوا هغه سانچې نسبته درور کله